Sverige behåller sin ställning som ledande radioland och radiotjänstprogram startar 20 minuter över sju varje vardag, kvart i nio på söndagar och slutar inte för en kvart över tio på kvällen, men på lördagar och ytterligare en dag i veckan, inte förrän klockan elva. Lokalbristen är mer brännande än tidigare och behovet av ett nytt radiohus är stort. Den 1 april 1943 har Sven Gäring den äran att visa några utvalda herrar det nya radiohuset som enligt herrarna är förvånansvärt likt ett vanligt hyreshus och studierna påminner om de som redan finns. Idag, den 1 april, har Gäring dessutom en teknisk innovation att demonstrera eftersom många klagar på att det svärs i radions uppläsningar och pjäser. Titta nu lite noggrannare på mikrofonen. Den har ett bihang... Det ser ut som en cirka en decimeter hög burk av svart metall. Ja, det. Men det är ingen burk utan en svordomskompressor. Ett av radioteknikens allra senaste underverk. Ska mm. det bli ut på svordomar i radio nu då? Ja, det är rätt isatt. Det stämmer på pricken det. Även de mustigaste repliker blir helt ofarliga om de får sin väg mellan mikrofonen och högtalaren passerar genom svordomskompressorn, Som automatiskt ersätter varje kraftord med det ofyllda ordet hoppsam till ytterligare visst och framsagt av en middamröst. Men hur är alldeles dag det till då? Ja, dessvärre är jag inte tekniskt bildad och jag kan inte redogöra för sordomskompressorns inre byggnad men jag kan demonstrera apparaten. Det går lika bra att göra det med gamofonskiva och jag har här ett saftigt avsnitt av en Albert Engström historia inspelat. Och den skivan spelar jag nu först upp utan att ansluta sordomskompressorn. Jag vilar på åren. Och tvärs genom den nu tydliga musiken och dunket årernas gnissel så hör jag snittningar och en tårkvävd stämma som halvsjunger. Jävlarna! Oj, döda snälla och jävlarnas översta bältebubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbub. Vad är det med Johannes? frågar jag. Ni har aldrig gjort, säger Johannes. Han tog lite den jäveln, och klämde mig i huvudet, satt upp som ett svin, men jag ska jävlar... Ja, herrarna känner igen det där, Antonija. <skratt> Åh, då, det är en bra bit, men den är stark, så det är ju klart att många kan ta illa sig. Det har vi nog märkt att det gör också. Men det slipper det i fortsättningen, tack vare svordomskompressen. Nu spelar jag samma skiva om igen, men kopplar först in svordomskompressen. Sådär, den är ansluten till både grammofonen och mikrofonen. Nu ska ni höra. Jag vilar på åren. Och tvärs igenom den nu tydliga musiken och dunket. Och årarnas gnissen. Hör snittningar och en tålkväv stämma som han sjunger. Håttar? Åh, oh, söta snälla åh. Oh. Håttar? Översta åh. Oh. Åh. Oh. Vad är det med Johannes, frågar jag han har gjort sig Johannes. Han tog liten den. Och glömde mig upp. så svär stöp dem ett svin. Men jag ska. Nu vet jag inte om vi ska låta de svordomskompressor behandlade utsändningarna gå över samtliga stationer. Eller om jag vågar förutsätta att vissa stationers lyssnare är mera agarva än andra. just vidare sänder varannan station med kompressor och varannan utan. Så får vi se hur vi definitivt bestämmer oss för att göra. Så vi har fått rapport från de olika programcheferna.